Biblioteca Multimedia Maia Martin Umbra Alergândă Dialog Adrian Graunfels și Maia Martin. Adrian Graunfels Uite ce! E. Am să-ți răspund fără măcar să clipesc. Aș vrea să te îndrăgostești de mine. Să alergi de sculță după umbra mea Prin coridoare cu miros de rășină Să mă cauți printre jucăriile copilăriei tale Să mă găsești ascuns După acrilicul tabloului cel mai proaspăt Să te dezbraci de gânduri limpezi Să luăm un tramvai în lumina solară Presărând miraje La stațiile cu bănci de lemn pe care se sărută toți trecătorii, în primăvara asta nebună, ascultând la radio sfaturi despre facerea lumii de la început, din nou. Maia Martin: Aș vrea să-ți prind urma în umbra tramvaiului alergând, să împletesc șinele spre soare, să alunec cu tine pe un or. Risipindu-ne în cer Să uităm unde a început Să uităm Că se va sfârși Să spunem cuvinte în gând Și să ne zâmbim În fiorați Simțind că inima Ne bate tare, tare În valul de ceață al lui a fi și a nu fi Să împletim Sentimente O pace ca un castel De cărămis de sticlă Apoi să dăm drumul unui sac de iubire peste în acela de rafie, să revărsăm iubirea, să o dăruim, să ne lipsim de ea în timp ce focul suflă o pasiune arzândă. Urcăm, urcăm, balonul se lovește de cer, dincolo de el un negru ne cuprinde. Alex o mea și a ta. Acum ne vom putea odihni în lumină. Adrian Graunfels Zic wow și imediat cotesc cu tine spre o nirvana impracticabilă. Prin cascade decojite de sens, aburii cândva farmec și sunet au devenit cadevată într-o pernă la muzeul omenirii. Obosiți la intrare, cer mângâieri, soldații de plumb, ascunși în fire de iarbă, se uită cu jind la tine, acel pluton al tinereții care trece în marș ritmat de 1 doi și pier în zarea albastră. Noi doi, ținându-ne de mână, le facem semne de punctuație. Maia Martin Aleg să alerg în ritmul bătăii inimitale. Suflu râna pe soldații de plumb, șoptesc incantații duioase, le dau viață și pornim în bătălia vieții, alerg ținându-te de mână. Mâni tinerețea soldățeilor spre o nesperată dorință de a mai fi și a mai fi iar și iar cu tine în univers, cu umerii goi și tălpile goale urcăm coloana infinitului. Te las apoi să mă aștepți la poarta sărutului curățând armura celor 10.000 de soldăței Adrian Graunfels Iată, facem un concubinaj poetic, trăim pe o sărmă de semafor întinsă la maxim, îmi oferi o popădie, îți desenez pe umeri în soare azdec, nu găsesc loc, între stern și călcâi Să fac ordine în cuib Să aranjez stivele de trăiri După rezonanța lor albastră Nimeni nu mă mai poate reține În goana oarbă a trăirilor rare ca un vin vechi mă scurg La vederea ta După fiecare război Lectura Maya martin